إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نذكر ان الله توجيد ميسر و بخصوص الشيء اللي كنقول Pasha dhe salavatet të të kojnë profetit tonë, sallallahu alaihi sallam. Sot dhe fillojme lejnë Allah më dhëruar për atot qështje të cilat u kemi tërguar dhe u kemi, për, kemi përmtuar në mësime të kaluara. Dhe fillojme të qasim për ato portat e shëtanit të cilat ndikojnë të kënjëri ju. Ka një ndikim të kënjëri ju të madhë e shtyjnë atë në humbje e shkëtërojnë në tizemën dhe e qojnë atë në zjarën në gjehnejemit në përfundim edhe pse në pamin e par disa përretyrë nuk duke në problematike për njërë njërë dhe sot dhe frasit për një qëshqë që mbase në më dhe në pamin e par duke sigur, nuk është problematike por njëtë temës në shatë dhe veshëre se shumë për njërës dhe dhe mësëm të gjithë ne kemi nevojë të profitojnë për esaj dhe kjo që është i leder është që është i atë ngrani fillua me bargun së për bargun është fillimi dhe thelbi i problematikës njërë jut babaj jon babaj juaj babaj njërzimit dojnë nga gjenetje vetëm për ngrani dhe më thënë Kër një ka hëshatë Të cilë në fut një ju më barkë Bërët shka këta nëziret nga gjëndeti Kjo të regonë Që që është e nuk që ka thihështë Por që ka rëndë Që është e qënka O të fitoshët humbëshë Përndaj e shumë në në tishme Allah subhanët ta'ala ka thë në Kur'an Ja johëllëdhina amënu Kullumin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Hani për i mirësive të cilat ne ua kemi furnizuar dhe falenderojnje Allahun nëse atë a dhuroni. Hani për i mirësive, dhe më dhëgjë është urdhe për i Allah më dhuruar që besimtarit haj për i mirësive të Allahus. Dhe urdhri dhe thotë që është dëtyrë, ëndër besimtari e ka dëtyrë që të haj për i risku të Allahus. Dhe nëse e leja të ndesët vdesi, haj që dhjunafqarë, dhe gjithashtu që vëtë brazës i vetës të ti në mëndimin më të fakt të djetarve në duko unisëm në këto jetën në cilat Allah i madhëruar në ordron që në t'ham mirë po Allah i madhëruar në bastina ka orduar që në t'ham të ka dhe, dhe një urdhër tjetër një cilë e kufizon të nëngërën me një sasit të këtuar që mos mëndoj njëriju që aje ka të drejtën nëngërënës pa kufi fillon në, gjesë, në Qande dhalloh subhanahu wa taala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tdhani, pini dhe mosat te proni. Ai nuk i do ata qe te trojn. Do thon Allah subhanahu wa taala nuk i do ata qe te trojn. Es transmetuar me sinxjit te sakt te transmetimi te faku kataksuj dashu te sheh Albani, Ibn Abasi ka thon. Hani çfarë dëshironi dhe vishni qëfar të dëshironi po kjesë rruani nga 2 cilsi Thot hanë qëfar të dëshironi dhe vishni qëfar të dëshironi po kjesë rruani nga 2 cilsi Tha e para është të primi dhe cilsi e 2 është mendemosia Po kjesë një ju në ngëllën e ti dhe në veshjin e ti rruat nga të primi dhe nga mendemosia atëhera Allah e felejuar ati të ngëllën edhe veshjin përveç në të dyrasë dhe cilat qënë njëri në shkaterim dhe i habim portën shëtanit që i ta shfrydzoj për të zemër njëriut fatikisht dhe të qeshtje të ngrani të shënë qeshtje mazështore, dhe që është një përmirësire të allot më dhëruar dhe njëriu ka nevoj kundejta mjë, kësa i mirësie ta përdorje të madje ta mirë përdorje të dhe të mos e keqë përdori dhe një për detyreve që ka një këndri kësaj mirësi e është a i të falenderojë Allahu s.w. për të mirësi që të mosë qëtë për e të vërët të cilët e kanë mëhuar mirësinë Allahu të mëdhëruar dhe falenderimi thelbin e vetë e ka tek përnimi mirësijit ka dhe në Allahu s.w. të përnoshë Allah të ka për të mirësi të rësërton në e buhrejë se profetis s.a.w. ka thënë kjo thëtë kjo një dhe dhe u të do të tregon njësa gjërë sahabve Pasha të të do jetës shpirë të imë është prej njërësisë për të të cilën ju do pyetini Rëgjohm pas e së kur që shkjo Hia e freskët Humët e freskët dhe u i stokët Hia dhe mund anë të keqen hia Thot të e kondicionerët dhe janë gjitho të shpiti e freskët të nverë dhe të ngrosët të ndimerë Gjithë të të të profetit, sallallahu aleyhi sallem, janë mirësi për e ja allahut për të zilat dëpyeteni. Thumë me letës elunë në jo me i din alim naim, se le letës unë në madhin akshamit, më pas që dëpyeteni atë ditë për mirësit. Dhe një për këtër i mirësit dhe është mirësit e ngërënit. Sefësa Allah i madhëruar i ka dhenë njërjut e pëshinit e ngërënit, dhe nuk e ja ka dhenë atëm kotë, kërë e ja ka dhenë për, për të për dhe Allahu subhanahu wa taala ne ka dhënë mësinë atoja mësinë të ndroën dhe të shijes shi mënyrën e njeriu njëri për dy arsye që kanë treguar te jetarët. Arsye e parë është një njeriu me anë të saj të fuqizohet të jetojë për të adhuruar Allahu subhanahu wa taala, sepse po nuk hangjë dhës. Ja arsyeja e dytë që me anë të shijimeve të tij ushimi në dynjë Njeriu po biçet të krahasoj mirësinë që ka përgatitur Allahu në xhenet. Sepse nëse njeriu nuk do ta shijon në dunjanë, nuk do kishte mundësi ta kuptonë dot se si është mirësia që ka përgatitur Allahu në xhenet. Nuk do kishte mundësi njeriu të kuptonë se si është mirësia e Allahut subhanuhu teala nëse nuk do ta shijon atë ose një njëloj të saj, sa do i vogël që krahasimi me të xhenet. Edhe përdesë njeriu do pyetet, këtë tregon që Allahu më dheuari ka vendosur disa kufi njeriu të ta. Thot, dhe pini dhe prani. e pandai të pothuaj dhe pinën dhe mos e teproni. Po sikon gjendjen e profetit sallallahu alaihi wasallam midis me të ngënin, do vesh rreth ai ishte shembull më i lartë ti ç'i shembull është çdo gjë. Përën tregon eisha radiallahu anha, se familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çka kanë ardhur në Medinë nuk kanë ngopur 3 ditë, 3 netë rresht, rradhë, 3 netë rresht prej bukës tut. Ndaj sa vdiç profeti sallallahu alaihi wasallam Dhe përderisa thonim nga ngopur 33, që tregon domethënë që ngopja 33 nuk ushqehet mirë, sepse po të ishte një njeri, do të kishte vonë Allahu të dëguron të tij sallallahu alaihi dhe sallam. Dhe përderisa profeti sallallahu dhe zgjoti këtu në rrugë, që tregon se nuk është e vlefshme, por është dëmshme për njeriu. Prandaj, domethënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar në një hadith, në të cilin ai parlembron njëu që të ruhet prej ngopjes së tepruar dhe ka thënë Biri Ademi nuk ka mbushu ndë një jenë Më të keqisë sa barë kujti Biri Ademi thot, nuk ka mbushu ndë një jenë Më të keqisë sa barë kujti I me aftojnë Biri Ademi disa kafshata Për të ruajtur në fëshin e ti Dhe nëse e ka të dëmëzoshme Atëhere një të tretën të mbushim Një të tretën të lejë për uj Në një tretën për të marë frëm Në kjo është një porosi profetike Në kjo është një porosi është përësi profetike shumë ma dështore në më thëllë përësi profetike e ja, ark mund të quaj pa në edhe një për njëgve si shtërgohet e të, të cilë le quaj një blu masë e wej ku e lezik të hadis fa sigur njerëzit të izbëtoni këto fjalë dhe shpëtoni për smundjeve dë dë e dëmbyllë dëmbyllë dëshin spitalet edhe hamacitet sepse sejlë për smundjeve që i vin njerët i vin nga për njërit në deprizën e ngrohtë ose ka rastin e lënie të mangës. Mund disa njerëz të bëjnë sa lën shumë mangët në zgsmuret. Edhe mesatarja është i njeriu të haj. Domthonë derën një kufi që ai domun ka nevojë të ngrihet në ushqimin në atë moment kur ai ndjen veten që nuk është ngopur akoma. Domthonë mesatarja që kanë treguar dietare të çështës ngopjes është i njeriu të haj, kur ai ndieti uritur. Edhe, edhe dhe të haj deri në momentin sa ai thotë Kam më urgjent, un po duhet ha ha ma. Po e tregoj kimi po shkon te Hasan el Basri. Shkon te Hasan el Basri thotë. Hasta el Basri bujor më hatë ham bashkë. S'i themi ne sipas bujë. Do më, do kuptimin. Urdro, hajtë ham bash. I thotë këto personi kam ngroh vallai se nuk kam konfuz më. Uthudit Hasan el Basri thotë subhanallahu wa bihabtin pai deza ne pikë se nuk kam nuk kam konfuz më. Habetin ta dërgova. Në më lishëja dhe arsyja është se në grënë e tepërt e dëmton trupin e një jutë, sikur se e dëmton e edhe shpiritin e ti, si që do të tregojmë. Edhe një nga hadithet më të frikshme lidi më në lidi me qëshën në grënëit, në shadithet të cilë e të rështëmëtonë Salmane R.A. Se profetis s.a.ll. ka thënë, ata njërë të cilët ngopën më shumë në dynja, janë ata të cilët dëuritën më shumë në ditën e gjuk Të tot, ata njërën se cilët ngopën më shumë në dynja Janë ata të cilët dhe uritën më shumë ditën e gjukimit Mendoj e pak një dit Që e shë gjatë se 50.000 vjetë Njërën ka nevoj për një gotuj Për të shuaj të uretin e tyre Ka nevoj për një kakshat bug Për të shuaj të ure në dheci në bagjeve tyre nga uri e madhe Të këpurëtur, rrinë në kam E dhe presën dhe gërinë për 50.000 vjetë Ata të cilët ian gogun dynja do ujitn na na ahir çka thon profeti sallallahu alejhi wasallam. Dhe këtë gjë tregon dhe haftare botë e thon mendoj pak njerëz vitot në një ditë sa 50000 vjet që ndrojnë kam, thot, puten, ajenkja, në kampot, o kputën qafën në hëkja dhe u digjen bashkë me uria. Shikojrën në tënd se ku janë lidhur me këtë hadith që ka treguar profeti sallallahu alejhi wasallam. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi wasallam ka treguar në një moment ti sallallahu alejhi wasallam fot njerëz më të qind të ummetit tim janë ata të cire të ushqehen me mërësi. Harë shumë loje ushqimësh, veshën shumë loje robësh, edhe flasin me fjalë me ndimatësije. Në gjetë të shëtë dëku në finë keram, në gjetë që flasin fjalë duon duke në sigur janë të mëdhejtë, në duon janë njërë mëdhejtë se sa që në të vërtetë. Dhe kërë shadisit saksë, të regonë këta njërë njërë më të këshitu meditë. Dhe si e tyre është që ata hanë në këto dhe formash. I bëjtë të lojgjenë për mburje, hanë shumë lojvushimish, i mbushin bërgjit e tyre, nuk lënë vend për marë fryën, nuk lënë vend për qëndë të shkathët, por gjithjeta tyre është në ngrani e dhe në kanejsi dhe dë njansë. Gjitha shumë të së më tonë nga Dullabin Omeri, se një personë, shkon te profeti sallallaujhi tele edhe hamete edhe barti hakevon e goksin se po zgjen poket buksimeve dhe është dy lloje që nifet është dy lloje lloji i parë zgksima ku njeriu ha shumë dhe e nxjerrat e gazrave që kanë nga barku dhe është lloji tjetër që njeriu mund të ri pa buksfare e goksin dhe kjo është lloji smuni është sepse ajo Allahu subhanallahu te ala njerëze bë dallimin kësaj dhe kësaj kur Allahu e formon dikën me këtë llojje edhe dyta është kur është nga ngjara tepërt edhe kërë goksiu kërë personi i tha profetis ndaloj e goksimen të në personë në njëri të ndaloj e goksimen të në të njërëzit të cilët në gopën në shumë dërja, janë ata që dhe u rritën më gjatë ditën e kjametit dhe kjo hadit është sakt ka të reguar imam më, më u ezi të reguar për imam ashmedin, unë ishte profesorit imam ashmedin, kjo ishte në zënës imam ashmedin Fot po i mam Ahmetin kur kujtohej vdekja, ato thot e meli lotit, mam Ahmeti, po kujtohej vdekja. Zatoshte, zatoshte frika më ka ndaluar të ngreni dhe të pije, thot. Frika më ka ndaluar të ngreni dhe të pije, domthonë kur kujton vdekjen, frikën atë që takon që domthonë ditën e takimit me Allahun subhanuhu te ala, aty nuk i haj bukë, nuk i pije me ujë. Ndërsa Në më, më sot o dhe në gjende jo në sot të vërë dhe është që ne Një vëdhe që nuk i kujto, kujtojmë këto Por edhe kujtojmë ato nuk njëkojmë të këne Asë sandikimi që bëjmë i lingona Kërë në hypo në trupin e njëri u të fare Nuk njëkojmë të gjere kërë në një kujtojmë Më me dhe kërë në hambuf Asë nuk në neve, në nëzisi neve Lenin e ushimit nga frika Allahus Këtë regonë në vërë dhe dopsin Dopsin e ma në cilë Kjo më të vërtet është një gjë, që duhet është të ashtu i unë të qaj. Si shka thë një për seletve, thotë nëse nuk vjenë të qashtët, kur ti të gjënë, kshilët e Allah, atër i qaj, thotë, sepse zemë a jote është ngurësuar, dhe i qaj për ngurësin e zemë, që të karënë të qësë. Kur ty nuk vjenë të qashtët, për kshilët e Allah, thotë, atër i qaj e vetë në të në Kur kujtoz vdekën thot mua thon duke çdo gjë të një ajo pa vlerë fare. Shushimi, njëzhi, që edhe do të çesh ushqimin, thotë, kjo është ushqim dhe kjo është ushqim, domethënë ushqimi i njerëzit që kjo është më e mirë, kjo është kështu, kjo është kështu. Kjo është ushqim dhe kjo është ushqim, kjo është rrobë, kjo është rrobë, thotë. Edhe këto janë ditë të paskë të dynjësot, edhe unë thotë nuk barazoj me varfrinë anjë. Domethënë Muhamedi e vlerësonte varfrinë si çdo gjë tjetër. Ajë zotu nuk bazon në varfrin, ah, një lloj pune tjetër. Për mua varfëria është më e mirë gjithë, sepse ai largon njërin nga dhinjaja e bërat ti mos lidhur me njerëz, me krijesat, por ti ti lidhur vetëm me Allahun e madhror. Më dimam ambient të toshte, në zot ditë i mahu me reagimin e dhinjaj, po ashtu unë nat ditë, që nuk kam as ti një më ngjep unë më i gëzuar se kort. Subhanallah, sa të kujto da, kur njeriu ka lekxhe më i këduar, në djetë i kënaqë, i gëzuar, ka të diska në gjepë, në djetë i këne si. Ndërësa, njerës dhe dikur ishën nërëzirë kërë kërë këshin përë në gjepë dhe të gëzuar, kërë atër nuk këshin, sepse ishën të rehatuar për i dy njësë. Përhanallah. Këtë do më të regonë të ndimin e madhë që i ka në edhe me në të tyre. Shikoni këtë dhe se shfarë të regonë në Abdulebn Hadi, ishte shërbetori i Abdu I dhe shalamu në mej, dhe i thasht kamse një dhuratë. I thot kamse një dhuratë. E dhe i thot abdulej në mej, që shkën dhuratë? I thot kjo dhuratë gjëvarish. Gjëvarish. Ndhej, kjo është arabisht, kjo e arabe. Abdulej në mej, nuk e njimës, shtë dhe thotë. Shtë të më dhuratë gjëvarish? Abdulej në mej, që ishtë arabë. Purë arabë. I thot gjëvarish janë ato të cilat përdojën për të për ret Absolut menjëdot un kam 40 vite që nuk kam gëndër ndonjëherë që ta ngom barkun tim, ajo që nuk kam nevojë të ta tretë vëshime do. Do të thoj, po i sigur po i thoshni që këto i duhet të di që mbush barkun me gjes drekdark që të shkoj të zhbllokoj atë. Më ndejë ushtron që ka që ka të bllokuar. Ai ka, ka nevojë të të, të, të përdorëtosh no, zhbllokuesat. Kur dhe një person që rit 40 ditë pa mbuka, nuk ka nevojë të përdorë gjë të tilla. Pavela tregon Seh, testori që një për djetarve, e pysin, dhe i bëni dietarëve e pyetën në fund rrugën një person i cili hanë një ditë, çfarë po për të? Thotë, ky është për s'të dietinë, për njerëz vetë larë. Do mund të, të rrin gradën e kubekës, mësi, jo ka në kubekë thjesht, por do mundë ngadën e s'të diet, që quhet njeriu më i afërt tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe i thon, po çesën e zaharë të një ditë ky person? I thotë, vëresh po bisim parë, domun prapësh mirë. Edhe po çesën e zaharë të një ditë. Atëhertha, po çesatën ditë, thoi në familjen vetë ndërtoi një, vet, një lugë. I thoi, "Lugë edhe për druj që përdorës kafshë për të hangur buk?" I thotë, "Ndërtoi një lugë më mirë do, që ta keni atë ditë në hangut haj." Siç e thotë Abu Hamzë Sukkeri, ka një mbledhëtar, thotë, "Kam 30 ditë që nuk ngopen. Kam 30 ditë që nuk ngopen." Vetëm nëse vjen ndaj mik, do të mos e vjen mjeku. Duhaj më të se ka, ka të të le u shirën për mjë se sot mjë përse do nështëponë për edhe dhe e handë për hirtë mjë 30 vjetës, që si në ngopje Dë thënë, ne lajmë të fatëkishtë djetave janë të shumë ta po një fjallë e vleshme që ka të reguar në shëfiur e lidën me qështën e ngopje, pos, nuk jam ngopje sot, që për në nuk janë ngopje nuk janë ngopje nuk janë ngopje sepse ngopje ta rëndon trupin ta ngurëson zemën ta dargojn edhe dofton njeriu me durim. Domethën sikur sa dëmë tregon Imam Shafiu për ngopin, domethën një balkbuk, të, të cilin ti e sjell për 5 minuta, të ndadon me gjithë pomirësit mëdhaja, të cilat domethën ambësitë e ty ndihjit që në dhunja para herës. Që këto dhunja në para herë, pastaj pasoj më gjithë mëdhaja që ka venditur Allah për ta njerëzve atë herë. Kjo domethën është vlera që ka treguar të, të dhjetar. Pastaj te ke fundi domethënë mm. njeriu në të ha, ku do të çojë ushim, apo marrishim banë, do të haj. Domethënë fundi i ushimit ha, ndër banë, ha ndër banë dhe kaq. Çe trrgohet, trrgohet që ka që një dietë parë të djeshut të DU do të paj. Kishin një shërbëtorji, shrbënte, dhe i thotë shërbëtoja, o zotëri, do të, të gatojë ushim, ishim me ushim i mirë që preferon vetë. Edhe të thjesht, më gatoj, të kam shik kam dëshirë të ta, do ha. E ja, gatuar në të ushim, ma se gatuar në i thot kjo familje fillari, i thot, ata e një tim, thot, si në dijen, dijen ata, si janë, ja, e janë koma në koman më në mërë në bërshqërësi, i thot dhe përpër janë në bërshqërësi. E më po, mërë këtë ushim që më bërë më, thot, që e atyre, thot. I thot, po, ti, thot, ke kaj shko, thot, i të kujtonu, ke shumë, shumë kohë, që s'ke promonë këtë ushim. I thot, aji, po i shiste unë, thot, Ndëse, nëte ha vëzë të të qe më bëjo. Në të shpëha qarë gjersimi që i vënë atë të vetër të të të të të të të që njërës të, të zgjuar, të cilët i shë buftuar me të vërtet të herbin e jetës, të herbin e qështë. I shë buftuar që të herbin e qështë njërës të gjithë eshtë që njëriu ta përdojë më sinë Allahot për të arritur kanën sinë ti dhe jështë për të arritur kanën sinë e vetës e ti dhe, dhe at dhe sirat janë të njëshmën në kanësit dhe kashve ka thënë në orvejt në omejr thët do rinjallë njështë dhidhën e gjykimit thët nuk ka më të uritur se nabitut, dhe asë më të edhur dhe asë më të edhur dhe asë më të edhur dhe ku shjep për të ngërën për hirtë allaut allaut dhe të ushjejete dhe ku shjep për të pirë për hirtë allaut allaut dhe të jabja ti për të pirë dhe ku shjep i vesh në tu i probon nga Allahu subhanahu wa taala do ta veshë atë në atë ditë. Gjithashtu, një prej dobive që ka mos ngënje tepër ose mos teprimi në ngënje, është ai që ka treguar Bushelimanit Behrani, i cili thotë, "Pot thot, shpirti i njeriu kur ritet dhe jetet, pastrohet dhe zemra e tij bëhet më but, më afër Allahu subhanahu wa taala." dhe dhe në tërshpirtin ngopër të mund trupin njëri u dhe ngopë atë të kaneci në vetë, atëherë a i thot të verbojët dhe nuk është shikon të vërtenë dhe asë, nuk është tërpicit për të arvirë të kazurim Allah s.w.t. Thot të për nukajim Allah më shiroft, Thot të primin në ngrënje është një prej shkashjeve më kryesore që e qërë njëri në të kekesha. Sepse teprimin e ngrënje i Lviz Gjimtyr për të gjunaft. I rëndon ato në binë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe mjaftojnë këto dy dëtia, thotë, mjaftojnë të dy dëtia, thotë, vetëm për këtë çështje. Vetëm për çështjen e teprimit të ngrënjes. Mjaftojnë të vendotë dy dëtia janë fshier shumë vaja. Thotë, ve sa e sa gjunahe kanë ardhur për shkak të teprimit të ngrënjes dhe ësa e sa punë të mira janë lënë, thot, përshak të, të njëtë të cështje. Pra në, thot, ku shruhet për të keqës të barkët të ti, a i është ruhetur për një të keqës të mave, edhe shejtali, thot, nuk e sundon të njerim, dhe nuk e drejton dhe të të të dheja i sa i ta mbush i barkën e vetë më ushtim. Thot, Bilal ibn Saad, një për djetarëve, E mi këshillohet thotë mbasë një person apo mbas disa njerëz mund të jenë të gërzuar, por atënd humbur, i humbur tek Timollahu. Në një hebre thotë mund të hajë dhe mund të pijë dhe mund të qeshi, por ai është shkruar në librin e Allahut se ai është për banorët e djarrit. Po me dhe dhe të thënë, po qesë njeriu më vërtet do të meditojë domosdoshmëj për veten e vetë se ku mund jetë, këndo gjej ka për të lëlarguar urrejtin. Këpër të lërguar atë epshin në e të ngëndin, nësë të në lejoshet e qurinit të tijel, sepse në të vërtet të eqon njëri unë dhe e në shkatërim. Si shkatë thunë në më dhe një prej se lef dhe thot, kush ha shumë, ka për të pion shumë, ka për të fjetur shumë, ka për të kumbur shumë. Në kjo shë vërtet. Qëllimi njëriut në këtë jetë është ai, që aji të arrij mirësi në Allah të madhurur dhe madhës të cilës a i të adhurur e Allah të së mënë të ala. Për në dhe profetës së në në ka të reguar në ka të reguar thelbi në gjithë mirësive të cilë dhe po të këri një, një një ditë të vetëme a i është një, një të cilë me që një mbëjtë të të njësë. Thot, kush gëzihet i sigurës në vëndë banimin e ti? I shëndosh në trupin e ti, dhe nuk është i smurë. Për të thotë është një soj sikur i është grumbulluar gjithë dynjaja me çka bën ataj. Do të them, kush ka sigurinë, nuk është nuk është i përkushtuar shumë ne vetë. Është i shëndetshëm, nuk është i smur. Edhe ka ushqimin e ditës. Për të është një zënë që më bën dynjë ka çdo gjë. Pse? Sepse të nesër ti nuk e di, mbas të nesër vdes. Që ti keve në ditën e sotme, po qoftë njeriu jeton për sot, atëherë to i mjaftoj. Për po që se jeton për shumë vjetë, atëherë nuk imi afton gjithë bërgjajë. Gjithë man të ahmaja njëri ju të shmejë madhe, se sa ajo është i nevojit e njëri ju të dujanë. Që dhëtë Hasan el Basri, Allah më shirokhtu? Të regon dhe më dhënë gjendin e tyre që ka qenë për para ti. Hasan el Basri ka qenë për e tabinjindve, si ka qenë gjendin e tyre dhe prapa i, A i fillon dhe i qortonë ata bashkohësit dhe të tijet, dhe të thot si ka qenë gjenë në të tijet që ka qenë mërë parë leshë. Thot pasha atë në dorët dhe tijet e shpirët i im, imë, thot. Unë, dhe kam, kam takuar njësa njërës të të të të të të cilet nuk urdhëroni e bërë dhe të uvrshimë. Nuk shikon shpine të të i të shikonë dhe dukshu, dukshu, dukshu. Po të i vinin të shka mërë parë, hante. Po nuk i vinin, hes Edhe nuk do të të, po po të të dinte ai ish ushqimi i nxe, apo i fto, dhe nuk do të dinte se po flin në tokë apo flin në krevat. Domohtesh po të dëstruar diçka, po nuk kishte dëstruar asgjë. Vendos te diçka, domodin vendos te dorën e tij, sot nën kokën e tij, sot nuk kishte nevojë për jasnik, edhe pandade do ngrihesh ndodhe e falësh për Allahun subhanetale dhe kështu i gji ata thot, duke i lutur Allahun mallojtë të shpëtonin nga zjarrët e xhennemit. Domodin ky është thelbi. Thelbi është të çfutosh Por që të skuqosh, edhe të fillosh kënaicisin e Allahut subhanahu wa taala, duhet të njohësh Allahun, të punosh. Mirë, por që ti të punosh, duhet që ti jesh i fortë ndër trupin tënd, dhe trupi yt jo jetë i, i gazhë për të kryer të gjitha këto gjëra. Edhe trupi yt nuk mund të jetë i grabull për të kryer të gjitha gjërat, derisa ti të jesh i pastër, të ikolluar prej teprimit ushqimeve, të cilat e dobsojnë atë dhe e shkatërrojnë e largojnë vendosmërinë për të kryer punë mira lidëndëruar kjo është një anë e problemit të çështjes ngënieve normalisht njeriu del në disa raste edhe në anën tjetër që është ana tjetër e problemit ngëniez disa njerëz ku i dëgjuan këtë lloj lajmesh ose këtë dhe argumentesh thanë thelvet të edhe duke u bukun fare dhe fillon duke lënë bukën dhe buken, la la la la la la dhe sa u bpusën fare dhe nuk kishën mundësi ta kryenin adhurimin e Allahut duke me nduar se uria është adhurim. Në të vërtet që uria nuk është adhurim në vëdvete, por që limi është njerim të haj, aju të aji shifort, dhe të largot në të primi, dhe gjithashtu në të kundët, mosëlej mangot dhe i të të të smunit, sepse lënja mangit të shtu në smunit. Nisa njerët me nduar, disa njerët me nduar, se lënja e ushime të qishme është prej fesë, Por profetit s.a.ll. ka ngrën u shime të qishme Ka ngrën mishin, ka ngrën e mëmërësiat, ka ngrën hurmat, ka pjequmshin Nuk ishe dishka që aji nuk e, nuk e hante Por aji nuk e të projnë s.a.ll. Gjithashtu dhe shoket e ti Në më dhe në që dhimi është kur ne qasin për qështin në ngrën Nes nuk është një ju të le u shime fare Sepse kër nuk është prej fejt Sepse Allah këtë thënë kullu është rabuhani dhe pili por mos e të proni. Domthonjë qëllimi është njeriu të jetë të kalojë në gradën mesotare. Sa lloj më dhëruar, ka vendosur të lëjë fëshpitë njeriu dëshia për të ngrënë me anë të ndihmës ai të ruaj jetën e tij. Edhe kjo do jetë domethën rregull i përgjithshëm të cilën do do përdoret më shumë në në smundin e cila do upuruar në çështën e ardhshme. Kur flasim për një prej këtyre problematikeve, po ta shikosh fillson ç'është ngënia do të shohësh të por një anë në anë, mund të thotë në pranën tjetër, dy ekstremet, disa apo disa lën mangu. Edhe gjithmonë qëllimi është që të shkojnë mes. Nuk është një qëllim që njeriu që ta zhduki fare këtë lloj, domethënë dëshirës, por se zhdukë, ha domosdoshmërisht një njeri. Përna qëllimi është njeriu i madh këtu që ju tham të shkojë tek mesatarja, nëse është për ty që depoz, të po, dhe nëse është për ty që mesatarja falënderoi Allahun e mëdhësuar, ta vëzhdoi këtë lloj gjeje edhe në është është për atyre cilë e lehen shumë mange dhe e shkateren trukën e vetë të këthejatë me sotare dhe të hajjë aji se ka nevojë për të kryrë adhurimin allahut Po të shikosh e, Sufisët të cilë të mënë pretendojnë i adhurimin allahut e kishë kuptuat të që është një ngënë dhe dojnë me sërmin tjetër aji se filluat në monë të lenë ushimi të lenë, aji se ku të shikohet disa për të të A i sa, kërgjeri që qëndër shumë për tyre që nuk ishën të zotët kruelin në mazët farëzë, a gjonin a ramazanit në më të ngërënje. Dukëm e duar se marantë të kësaj ata a dhëronin në Allah s.w.t. Por nuk optonit se ata në të vërdet bini një gjunahme të dhe gjeje, sësa Allah i madhruar në përgjësi ka vërdhruar që njëriut hajë që të mbaj shëndetin gjallë ma antërësitit, a i adhronë në Allah s.w.t. Kështu që njeriu do do tjetë të jetë tek mesatarja, dhe mesatarja si e thamë është se njeriu të haj kur deti u ritur dhe të ngrihet nga buka ose nga ushqimi përpara të llogat. Edhe më ideale është ajo që ka treguar profeti Sallallahu alajhi wasallam në hadith, 1/3 për ushqim 1/3 për ujë dhe 1/3 për të marrë fund. Dhe dhe shejtani të fundi, shejtani nuk mrzitet se çfarë Problemi hap njeriu. Për tërë, të arritur më është i njeriu të ambierë një mesotare. Po gjithsesi shikon te njeriu dëshirë për ngon, aty rriton më shumë dëshirë për ngon që ai të tejkoj. Dhe nëse shikon tek ai dëshirë për mos ngon, i shton më shumë dëshirë për mos ngon që ai ta lë mëmandet dhe e rëndësishme për të është të gjejë një mesotare edhe që të dhe të çojë tek devijimi qoftë majtas ose djathtas. Në normalish kur mesotaria është ideale dhe Masë jo a rinjshme në qita razët, po një rinjë dhësë të pijgjët, ta afrova të kajon, dhe Allahus shp. ta'la shahin, si njëpë sukses një rinjët, usë Allahus në madhëruar, që në bëjë për e tyre të cilët e flasin, të cilët flasin edhe dhe projnë, për e tyre të cilët digjojnë edhe zbëtojnë, Allahus shp. ta'la shp. ta'la shp. ta'la shp. ta'la shp. ta'la shp. ta'la shp. ta'la